Wazkuruh kama hada kum, wa in kum tum min qablihi la min aladzalin. Sumb afiudhu min hisu afaadu al-nas, wa astawfiru Allah. rahim. Petikan daripada surah Al-Baqarah. Ayat 197 yang bermaksud, masa untuk mengejakan ibadah haji itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Iaitu syawal, zulqaidah, dan sepuluh yang terawal daripada zulhijjah. Oleh demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengejakan haji. Dia berniat mengejakan haji, mengejakan ibadah itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengejarkan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan Allah diketahui oleh Allah. Dan adalah kamu membawa bekal. Dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri. Dari keaifan meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Yang dapat memikir dan memahaminya. Muslimin dan Muslimat, para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Kerana dengan limpah kurnianya Dapat lagi kita bersama pada pagi yang mulia ini Dalam program Tanyalah Ustaz Dengan tajuk beberapa amalan dalam ibadah haji Tuan-tuan dan puan-puan Bakal-bakal haji dan hajah sekalian Sama ada pada tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam ayat yang mulia ini. Al-Hajju Ashurum Ma'lumat. Haji itu beberapa bulan yang telah maklum. Faman faradha fihinnal hajjah. Sesiapa yang memperdukan, memperwajibkan haji. Bermakna dia telah berniat haji. Aku mengejarkan haji. Ataupun umrah. Maka Allah Ta'ala sebut di sini tiga perkara asas yang besar. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haj. Yang pertama disebut la rafasa, jangan sekali-kali menyebut atau melakukan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan perempuan, rafas. Wala fusuqa dan jangan dia melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Fusuk di sini termasuk semua benda. Sama ada melalui perkataan, perbuatan Termasuk gerak badan. Kita peli orang. Kadang-kadang peli orang. Tak perlu dengan suara. Dengan kenyuk mata. Orang boleh faham. Ah, ini peli ni. Tengok orang lalu. Buat macam tu. ya. Jadi orang, orang tahu lah. Ini macam orang tak betul. Itu termasuk dalam fusuk. Dan jangan sekali-kali berbantah-bantah. Ini tiga konsep. Tiga asas ini. Allah SWT letak di hadapan kita. Kalau kamu nak haji yang memberol. Yang diterima oleh Allah. Tiga pagar sudut ini jangan dilangkahi. Jangan dilintasi dan jangan sekali-kali memasuk ke dalam kawasan ini. Wa ma taf'alu min khairin Allah. Allah Taala sebut dalam ayat ini, apa-apa kebaikan yang kamu buat semuanya Allah Taala tahu. Tidak perlu kita menunjukkan kebaikan kepada orang. Allah Taala dah tahu. Dan kejahatan juga tidak perlu kita dedahkan kerana semuanya di bawah pengetahuan Allah Azza wajalla. Di dalam konsep mengerjakan haji ini, tiga asas ini adalah satu perkara yang diutamakan. Kenapa? Karena bila dilarang larang, Allah SWT letak dalam ayat yang mulia ini tiga asas. Apabila tuan dan puan bakal-bakal haji-hajah telah berniat, labai kehajan saja aku mengerjakan haji, pada waktu itu tiga belas perkara larangan dalam ihram bermula. Apa yang saya nak cerita di sini iaitulah tentang sambungan pada perbincangan kita semalam tentang rukun haji. Rukun yang pertama telah kita bincangkan iaitu melakukan niat. Niat di hati. Tempat nak berniatnya wajib kita berniat di miqat. Itu wajib setelah berniat rukun yang kedua yang besar yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah al-hajju Arafah. Haji itu sendiri mengerjakan pergi ke Arafah. Tentang bumi Arafah ini tidak banyak. Kalau kita nak lihat dari sudut hukum pada pagi ini saya bawa sebuah kitab yang cantik untuk tuan-tuan talaah. -tuan Kitabnya nama Al-Idhah fil Manasik. Al-Idhah ...fi manasik al-hajj wal-umrah... ...yang ditulik oleh syekh al-imam al-alim... ...Abi Yahya Zakaria Abi Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi... ...yang dikenali dengan nama Imam al-Nawawi. Dari sudut fiqah... ...al-hajj arafatun Nabi kata al-hajj u Haji itu, itulah Arafah. Hari Arafah. Hari sembilan Zulhijjah. Dalam ayat yang saya baca tadi... ...dalam surah Al-Baqarah tadi... Allah Ta'ala sebut kepada kita fa'iza afattum min arafatin. Tuan-tuan boleh cek, semak dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Apa beza di antara Al-Hajjuh Arafah? Dalam ayat ini, fa'iza afattum min arafatin. Mana satu yang betul? Arafah ke Arafat. Para ahli tafsir dan juga ahli hadis membincangkan tentang ini mengatakan Arafah hari Arafah. Nak kerja haji nak wukuf mesti pada hari sembilan Zulhijah. Ayat ini faiza afattum min Arafatin, apabila kamu keluar daripada bumi Arafat. Arafat mana tempat? Arafah hari. Itu perbahasan sedikit dari sudut uh, perbezaan di antara Arafat dengan Arafah. Mungkin tuan-tuan kalau baca ayat ini kita tertanya-tanya apa beza di antara dua perkara ini. Dalam kitab ini Imam Nawawi rahimahullah taala menyebut beberapa adab. Dari sudut fiqahnya memadai kalau kesorang tu pergi ke Arafah pada hari 9 Zul Hijjah, dia berada di situ pada waktu Zuhur, antara pada waktu Asar, ada pada waktu malam sedetik seketika saja. Dia duduk situ satu seketika saja. Duduk tak buat apa? itu ya tapi dia ada di Arafah setelah dia berniat jadi haji itu dari sudut fiqahnya sedemikian dari sudut adabnya apa yang kita nak buat tuan-tuan bersama saya pada pagi ini bersama dengan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Idhah Imam Nawawi kata wafil hadis sahih saya terjemahkan terus terdapat dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-hajju Arafatun haji itu Arafah falmahrum man qassara fil ihtimam bizalik Allahu Ta'ala. Mahrum orang ini terhalang daripada segala kebaikan. Terhalang daripada menerima rahmat yang begitu besar sesiapa yang qassar, sesiapa yang cuai, abai tidak mengambil peluang yang besar ini, tidak menumpukan sepenuhnya dan mengerahkan tenaganya di bumi Arafah itu dengan memperbanyakkan zikir Doa sama ada berdiri, berduduk, mengangkat dua tangannya. Kata Nawawi Walayu Jawi Zubihimarak sahul syaratnya jangan angkat lebih daripada kepala. Setakat takak ini. Bahkan ada setengah riwayat mengatakan daripada Ibn Abbas, aku tengok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wayadahu ila sadrihi tangannya setakat takak ada aja. Kastutamil mismaskin. Kas seperti orang yang meminta minta Orang minta, dia tak minta begini. Pergi rumah orang cik, minta. Lah. Dia minta. Oloh gitu je. Nah, ini, diwayat Ibn Abbas kata, Nabi setakat tu, Imam Nawawi sebut, jangan lebih daripada itu. Kalau angkat begini sampai ke atas ini. Dia kata, ini kaifiyah tunda bu'indad du'a biraf'i balak. Ketika nak mengangkat balak. Balak mari kuat sangat, mungkin kita angkat. Kerana kita terlalu kuat. Sebagaimana Nabi kita SAW berdoa ketika dalam peperangan badar. Di mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu menceritakan nabi kita mengangkat tangan sehingga nampak putih di bawah ketiaknya nabi kita mengangkat sehingga jatuh kainnya di atas bahu jatuh Sayyidina Abu Bakar angkat letak balik ya Rasulullah kafa kamu nasyad zakarabbak ya Rasulullah cukuplah memadai Munajak tuan malam ini telah dikabul oleh Allah di Arafah tuan-tuan Mahrum. orang yang sangat-sangat mendapat kerudian. orang yang tidak mengambil berat tidak menumpukan sepenuhnya pada hari ini dan yang sepatutnya wayam bari yang sepatutnya apa kita buat di Arafah ayyuksar minat tadarrub banyakkan bertadarrub merendah diri kepada Allah khusyuk izharul dafi menunjukkan kita ni terlalu lemahnya di hadapan Allah azza wajalla wal berhajatnya kita kepada rahmat Allah kepada keampunan Allah hina diri kita kerana itulah Arafah ini tidak diletak simin tidak diletak marble marma dan sebagainya kerana Allah Ta'ala sebut. Dia nak tengok hamba-hambanya. Dalam hadis kursi. Gubran, mereka datang kepadaku dalam keadaan berdebu. Rambut yang tidak terurus. Di antara larangan ihram. Kita tak boleh uruskan. Sikap rambut kita pakai minyak. Kenapa? Nak sampai ke Arafah. Dalam keadaan kita tidak terurus. Dalam keadaan berdebu. Kita duduk di atas debu. Di padang Arafah. Pada waktu itu. Banyakkan berdoa kepada Allah dan jangan sekali-kali kita rasa istibtaal ijabah, kita rasa lambatnya Allah Taala nak perkenan doaku lah. Banyakkan berdoa kan di situ. Kerana Imam Nawawi juga sebut di sini sebaik-baik doa. Sebaik-baik doa afdhalud du'a yaumul Arafah. Sebaik-baik doa doa pada hari Arafah dalam hadis Nabi wa afdhalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli. Sebaik-baik apa yang aku kata. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan. Aku dan Nabi-Nabi sebelum daripadaku. La ilaha illallah wa dawla syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa wa ala kulisya'in qadir. Tuan-tuan hafal doa ni. Inilah doa yang terbaik. Sebelum saya hurai lagi tentang adab di Arafah. Terlebih dahulu kita beri peluang kepada pemanggil kita yang pertama pada pagi ini Di persilahkan. Sela. Halo. Itu di antara, uh, putus talian. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan kasih sekalian. Allahu Akbar. Saya kalau tinggal di Arafah. Saya nak jemput tuan-tuan, mengembara bersama saya. Seolah-olah kita berada di bumi Arafah pada hari ini. Dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan jiwa kita. Bahawa, bagaimana orang yang berada di Arafah dalam keadaan sebagian yang disebut oleh Manawi Khusyut. Menunjukkan kepada kehinaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah berperman pada hari itu. Kepada malaikat. Ja'uni syu'asan gubran. Mereka datang dalam keadaan berdebu-debu tidak terurus. Yarjuna Rahman. Mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan keampunan Allah. Maka kerana itulah. Sebaik-baik adab di antara adab lagi. Kata Imam Nawawi di sini. Wal yakun mutatahiran. Naklah kita dalam keadaan bersuci. Mutaba'idan anil haram. Jauhkan diri daripada benda-benda yang haram. Sama ada dalam makanan kita, percakapan kita. Dan perkara yang syubhat dalam makanan. Benda lain saya ingat tuan-tuan tak bawa ke Arafah. Masalah benda haram ke benda syubhat ni kita tak bawa pergi. Benda-benda yang dalam botol dalam botak ada. Tapi ada satu benda yang, yang ada orang bawa, ramai orang bawa. Sangat mengecewakan orang-orang muslimin dan muslimat yang berada di Arafah pada hari tersebut. Iaitulah apabila kita tengok kawan-kawan kita. Ada setengah orang yang kita kenal. Ada setengah pakcik yang tua yang sedang menghabiskan harta pusaka. Sampai di Arafah. Duk isap rokok di situ. Subhanallahilazim. Subhanallahilazim. Apa yang kita nak? Nak tunjuk apa kita dengan Allah. Dalam keadaan orang lain bertadaruk, menangis. Merayu, merintih di hadapan Allah. Ada lagi makhluk Allah Ta'ala ini duduk di Arafah. Merokok. Sedangkan rokok itu difatwa oleh para ulama' mengatakan haram. Kalau yang tak kata haram pun syubhah. Maka kata Iman Wawi, tinggalkan perkara-perkara syubhad itu dalam makanannya dan segalanya. Kerana inilah di antara perkara yang sangat utama untuk kita lakukan. Dan kita menerima panggil, silakan. Hello. Helo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, Ustaz. Ya, saya. Uh, saya nak tanya, saya Norma. Ya. ya. Saya dari negi sembilan. Ya, saya dah. Dia nak tanya Ustaz, ada orang cakap kalau isteri tu pergi ke Mekah tanpa suami, yeah. tapi suami izin dia pergi, yeah. dia dapat yang wajib-wajib pada, daripada yang sunat suami dapat, betul ke Ustaz? Ya, yeah. terima kasih Puan Orman nak pergi seorang kot ni ini dia pun cakap dia tak kata Ustaz kata, dia kata ada orang kata, memang lah kena orang kata, kalau orang tak boleh kata kan jadi bila orang kata yang tidak ada otoriti, siapa orang itu? Jadi bermasalah kita. Isteri pergi Mekah dengan izin suami. Suaminya dapat pahala memberi kebenaran kepada isteri yang yang pergi itu. Dan ramai juga yang saya jumpa di Mekah. Isteri-isteri ini mengadu. Dia kata, ustaz, tolonglah doa. Suami saya tak nak datang. Dia suruh saya datang dengan adik-adik dengan mahram dia lah. Jadi alhamdulillah. Isteri-isteri yang pergi tanpa suami... Walau yang telah mendapat keizinan suami ini, jangan bimbang. Semua ibadat yang kita buat untuk kita. Yang wajibnya, yang sunatnya, yang semua perkara yang kita buat, Alhamdulillah untuk kita. Dan suami kita dapat juga pahala kerana memberi keizinan kepada uh, isteri-isterinya yang pergi ke Mekah. Dan kita ucaplah um, sokonganlah kepada suami yang mungkin belum berkesempatan. Kalau istilah orang Melayu ni kata yang belum sampai seru lagi tu, benarkan isteri pergi dulu, isteri dia akan doa di sana dia datang insya-Allah. Kita buat rehat seketika dan sambung kembali sebentar. Alhamdulillah, kita sambung lagi dalam program Tanyalah Ustaz pada pagi ini dengan tajuk